І от це промовчу подібну більше, ніж якщо б я діла щось інше. Тобто такі речі, чи крім того інший випадок, що ми жили в будинку ЦК Комсомоло. І це Хрущівка. У нас вдома збиралися люди дисидентських поглядів. Ми спершу щось там святкували, пірніше наші батьки, а потім співали українські народні пісні, причому такі, які тоді вважалися забороненими. Будь-хто із будинку міг написати зразу писульку в КДБ. І зразу